الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه مستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عفوه ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أيوه. أما بعد أيها المؤمنون سيدك الله أوصيكم وإيايا لتفوى الله فقد فاز المتقل <تصفيق> مسلمين لا مسلمات من هدى حمد الله سبحانه وتعالى برمان <تصفيق> <تصفيق> الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وإيا ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لقنا وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معذور يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه faminhum saqiyyun wa sa'in fa amma alladhina shaqu fa fil nari lahum fiha zadirun wa sa'in sadaqa allahul aziz ayatul huwa sampai surah qul Allah berfirman dalam ayat itu dan demikianlah tindakan tuhan terhadap penduduk sesuatu kampung ataupun sesuatu negeri yang zalim mereka itu Tuhan sebut dalam ayat ini tentang tindakan yang Tuhan ambil kepada penduduk negeri yang zalim Tentang kita faham maksud zalim dalam Islam ialah meletakkan sesuatu tak kenal pada tempat kalau Quran itu patut dijadikan perlembagaan hidup kita ambil Quran ini jadikan dia sebagai kitab nak baca saja itu wajib. Karena Quran itu perlu diletakkan pada tempat dia iaitu dia perlembagaan, dia dustur, dia perlembagaan pada hidup manusia. Mana-mana penduduk negeri yang berlaku zalim, Allah Subhanahu wa taala akan ambil kepada mereka pada satu hari. Inna akhdhahu 'azhimus syadid. Tindakan Tuhan apabila dikenalkan kepada orang zalim ini Ali Munsyadi tindakan Tuhan ini sangat pedih dan sangat keras Tuhan kalau dia tak bertindak tak apa Tuhan kalau dia bertindak musnah segalanya ini Tuhan Tuhan tidak bertindak tidak bermakna kita betul kadang-kadang Tuhan tidak bertindak Rana sifat rahmat Tuhan pada kita Tuhan nak bagi masa pada kita Kukuk -kuk masa yang dia bagi itu Boleh memberi sedap kepada kita Tapi kalau sekiranya masa yang Tuhan bagi Tidak juga memberi sedap kepada manusia Dia akan sampai hari Tuhan akan ditindakkan kepada manusia Tindakan Tuhan inna a'khzahu Tindakan Tuhan Kalau dia ambil Pedih Dan sangat kelas Inna fi zalika la liman khafa azab al akhirah sesungguhnya pada yang demikian itu bila tuhan kenakan tindakan dia kepada orang zalim ini, tindakan tuhan itu la ayah dia menjadi satu peringatan tindakan yang tuhan ambil ini menjadi satu peringatan liman khafa azab al akhirah bagi orang yang takut azab akhirat Allah subhanahu wa ta'ala bila dia kenalkan satu tindakan Tindakan itu sebenarnya dia menjadi satu pengajaran kepada orang Siapa yang akan mendapat pengajaran daripada tindakan Tuhan ni? Orang yang takut dengan azab akhirat Orang tak takut ke Tuhan dia tak heran apa Tuhan buatlah apa pun di mana pun Langsung tak membawa pengajaran kepada dia Langsung tidak memberi rasa takut kepada dia tapi orang yang beriman dengan Allah, yang takut Allah, yang ingat balasan Allah di hari akhirat, apa-apa tindakan yang Tuhan kenakan pada mana-mana orang, di mana-mana tempat, menjadi pengajaran dan memberi rasa takut pada dia. lakunna, Iaitu pada hari di mana manusia dihimpun pada satu tempat. Tuan, Tuan, kita percayakah kita tak percayakah satu hari kita semua akan jumpa balik satu tempat. Sama orang Malaysia atau orang Indonesia ataupun orang mana pun dalam dunia ni, satu hari esok kita akan dihimpunkan pada satu tempat. Dan wazalika yaumun mashhud. Hari itu adalah hari di mana manusia disaksikan balik apa yang dia buat masa dia hidup atas dunia ni kalau Allah bagi dia hidup 50 tahun Allah bagi dia hidup 90 tahun Allah bagi dia hidup berapa tahun pun semua benda yang dia buat masyur dia akan tengok balik pada umur berapa dia buat apa pada ketika mana apa dia buat dan sebagainya semua Allah Subhanahu Wa Taala akan tayang balik tunjuk balik bagi dia ingat balik benda-benda yang dia buat wa man nu akhiruhu illa dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengakhirkan tidak melewatkan hari ni hari yang kita nak tengok balik apa yang kita buat ni hari manusia berhimpun di mahsyar ni Allah tidak melewatkan hari ni Melainkan hari itu akan berlaku pada waktu yang ditentukan bukan kata Tuhan saja dok genjak dok genjak bagi jauh dah hari itu akan berlaku pada masa yang Tuhan tentukan kalau lah, ndak tak jadi lagi bukan kerana Tuhan bagi lewat tapi kerana masa tak sampai lagi. Pokok pangkalnya masa tu akan sampai pada satu hari isu. Hari di mana manusia akan datang di depan Tuhan dan manusia tak boleh bercakap. Melainkan dengan izin Tuhan. Macam dunia ni tu, engkau boleh jawab. Orang kata kat kita macam mana pun kita boleh kilas, kita boleh jawab, kita boleh guna apa yang ada kat kita. Kemahiran bercakapkan apa-apa. Kita boleh nak tipu orang, kita boleh buat macam-macam. Masih dunia ni. Di hari akhirat esok, manusia tak boleh bercakap di depan Tuhan. Melainkan dengan izin Tuhan. Pada hari itu, hak boleh bercakapnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh tangan bercakap, kaki bercakap, semua anggota badan akan bercakap. Kita tak boleh bercakap. Melainkan Kalau boleh bercakap tu Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Faminhum syakiyun wasa'i Pada hari tu Sebahagian daripada manusia syakiy Jadi celaka tuan, tuan Kalau ada anak nama syauqi Jangan panggil syakiy ha? Panggil syakiy Makna dia celaka Ada orang biar nama anak Dia syauqi Sedap dah Tapi bila dia panggil Dia panggil syakiy Syakiy begitu Syakiy makna dia celaka dia panggil anak dia syakir Makna dia doa kecelakaan pada anak dia oh, Jangan Di hari akhirat esok manusia ada dua Faminhum syakirun Di kalangan orang yang ada Di pada hari akhirat esok ada yang syakir Yang celaka Wasai dan ada yang bahagia Dah ni kita takut hari Hak kita takut hari ini lah. Kita takut esok ni Di padang masyar esok ni Hak tu hak sebenar Hak tu hak sebenar. Kita ni sebenar-benar baik ke? Sebenar-benar jahat ke? Sana itu kenal. Atas dunia ni kita jahat, kita boleh tunjuk baik. Atas dunia ni kita baik, orang boleh kata kita jahat. Tapi di sana esok jahat ataupun baik, hak tu hak sebenar. Bukan kata Allah saja tahu. Allah akan beritahu semua manusia yang ada di padang masyarakat bahawa dia ni jahat ataupun dia ni baik faman allazin shata dan adapun orang yang celaka ni Tuhan kata orang yang celaka orang yang jahat di sana esok celaka fassina nari lahum fiha zafirum wa shahid ni Tuhan kata aku hantar ke neraka depa ni orang-orang yang jahat ni aku hantar depa ke neraka lahum fiha zafirum wa bagi depa di dalam neraka itu tarik nafas panjang Tuhan kata Zafir maksud dia duduk tarik napas panjang Bila tuan, tuan kita tarik napas panjang? Bila kita dalam susah Tarik napas panjang Susah hati Di neraka tempat manusia susah hati Manusia yang duduk dalam neraka ni semua tarik napas panjang Wasyahiq Bahkan mereka dalam keadaan mengerak Kerana tak tahan dengan azab Tuhan Yang Tuhan kenalkan kepada orang yang masuk neraka Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sedia. Allah subhanahu wa taala sebut dalam ayat lain. A'uz bil Ya ayuhal Nasu taqo Rabbakum. Inna zalzala ta'at shayun azim. Yawma tarounha tazhalu kullu murdiyat amma arbaat. Watba kull zat haml hamla. Watarnas sukara. Wanahum bi sukara walakin azaballahi syadid. صدق الله العظيم. <شَدِيه> Al-Haj Al ayat tu sampai Allah berfirman wahai manusia bertakwalah pada Tuhan kamu. Tuhan kata wahai manusia takutlah ke Tuhan. Takut kepada Tuhan. Jangan dok lupa diri. Jangan bercakap sampai lupa diri. Menghina hukum Tuhan secara terbuka terang-terang depan orang dengan penuh bangga. Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah Subhanahu wa ta'ala kataya ayuhannasu taquratakum takutlah kepada Tuhan Inna zalzalat as shay'un azim sesungguhnya hari kiamat ni hari goncang alam ini dan goncang yang berlaku pada hari kiamat itu shay'un azim sesuatu yang sangat besar maknanya tak ada manusia boleh tahan bila Tuhan goncang alam nak kiamat itu tidak ada satu manusia boleh tahan Maka Allah haba sia-sia wahai manusia takutlah dekat Tuhan kamu sesungguhnya goncang bumi pada hari kiamat esok ni syaibun azim ini sesuatu yang sangat dahsyat yauma sarawna tazhalu kullu murdita 'an bila Allah goncang saja bumi pada hari akhirat esok ni kamu akan tengok ibu yang duk menyusu anak lupa anak dia kita ni bukan kata anak Anak yang duduk menyusu Anak besar dah apa kita peringat lagi Anak kita besar dah apa kita peringat lagi Di sekolah balik lambat sikit kita susah hati dah Padahal dah jam 4, jam 5 dah Tapi tak balik lagi kita susah hati dah Yang kata mak ni lebih-lebih lagi Anak dia duduk beca balik Pukul 1.30 sampai di rumah Tiba-tiba 2.30 tak sampai lagi susah hati dah Apatah lagi anak yang duduk menyusu tak usah kata hilang anak ado menyusu ni tak usah kata hilang anak ado menyusu ni buat tak mau minum susu susah sah dia ibu dengan anak ni anak hak kecil ado menyusu badan dia ni tiba-tiba bagi susu tak mau minum tak mau minum pula bukan kerana kenyang tapi dah dah sampai sekar hati dah tak mau minum susu susah hati dah Ibu yang begitu punya sayang anak Anak yang masih menyusul ke dia ni Bila jadi kiamat terlupa ke anak ni Kerana dahsyatnya kiamat Dahsyatnya kiamat yang jadi ni Lupa mak ni pada anak menyusui. yang menyusul <Sess> Tuhan kata manakala puan-puan yang duk mengandung Bubur kandungan Terkejut kiamat tak kira mengandung sebulan, dua bulan, tiga bulan, sembilan bulan mengandung, sekalipun kiamat jadi ini gugur kandungan dalam dalam peluk gugur kandungan. Watarana sasukaro wana kumbisukaro tuhan kata kamu tengok manusia pada hari kiamat ni macam orang mabuk. sukaro mabuk. kamu tengok manusia pada hari kiamat ni macam orang mabuk. Wanahum bisukara Tuhan kata tapi sebenarnya depa tak mabuk. Kerana terkejutnya kepada keadaan yang jadi ni bukit boleh tercabut terbang dan sebagainya sana sini tengok tunggir langgang meletup bumi tiba-tiba merokah langit tiba-tiba tengok pecah belah habis semua keadaan itu menyebabkan manusia ni jadi jadi cempra macam orang mabuk. Wanahum ma bisukara tapi depa sebenarnya tidak mabuk Tuhan kata. Walakin azab Allah syadid. Akanta ta'bi, itulah azab Allah. Kiamat tu azab Allah dan azab Allah ini bersangatan teruknya. Manusia tak boleh tahan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala bagi hina dekat kita tentang benda ni dan kita akan jumpa benda-benda ni semua benda Kita akan jumpa. Kita nak percaya ke? Kita tak nak percaya ke? Kita nak beriman ke? Kita tak nak beriman ke? Kita nak kata apa ke ke? Apa-apa semua. Benda ni pasti akan berlaku satu masa nanti. Sebab ini benda yang dijanjikan oleh Allah SWT. Allah Tuhan. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah SWT, kita ambil akibat dan kita jaga-jaga. Mudah-mudahan Allah SWT pilih Allah kita. Sewaktu berlakunya benda-benda yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan berdasarkan ayat surah khut yang kita baca tadi Kita tidak jadi orang ghalil Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan kenakan tindakan keras Yang tindakan itu bakal membinasakan manusia yang derhaka Tuhan Mudah-mudahan mukadimah itu memberi pengajaran kepada kita semua insyaAllah Kita menggunakan Bahrul Mazi jilis satu Bahrul Mazi jilis satu Muka 128. Muka 128. Kita baca satu bab pada malam ini. Dia kata, Bab maja'a fi su'ril su kalbi. Bab maja'a fi su'ril su kalbi. Eh, bab yang datang pada menyatakan hukum baki ayam yang dijilat oleh hadir. Dan kita duduk masyarakat majmuk ni kadang-kadang sebelah rumah kita rumah Cina kadang-kadang satu taman dengan kita ada beberapa pintu rumah Cina kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat macam bercampur-campur ni, laman rumah kita anjing masuk dan sebagainya, begitu maka kadang-kadang masalah yang kita nak baca malam ni, memang kenalkan kita kita ada satu buh macam tempayan rendah macam tu, buh di depan tepi pancong apakah semua, kita keluar keluar depan pintu, tengok anjing duduk jilat ayah dalam tempayan tu apa hukum untuk air bekas jilatan anjing ni? Apa hukumnya Adakah air tu boleh digunakan lagi ataupun air tu nak kena tuang buang ataupun mengenai bekas tu kita nak kena katok bagi hancur buang kalau gimana cara nak selesai benda ni dalam agama? Setawi saudara ku manakala menjilat anjing akan air. <tuh> Maka apakah hukum air yang tinggal dan bekasnya itu? Dia ada dua benda. Yang pertama ayak yang baki tinggal tu boleh tak boleh kita guna Walaupun guna nak jureh pokok boleh tak boleh Apatah lagi nak guna minum Nak guna buat basuh tayar sayakita dan sebagainya boleh ke tak boleh Dan yang kedua bekas tu Walaupun yang dia jilat tu ayak bekas tu Adakah bekas nak kena sama juga akan dan sebagainya Kata dia maka jawabnya telah dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi Hadisnya demikian bunyi. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يئثل اليناء اذا ولغ فيه القلب سبع مرات اولى هن او قال اولهن بالتراب يروى عن ابي هريره رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم, Dibasuh berjana Apabila menjilat Minum di dalamnya Oleh anjing tujuh kali Kalau anjing menjilat ayam Yang duduk dalam satu bekas Bekas tu kena sama tujuh kali Dia kata Yang pertama daripada sekaliannya Daripada tujuh kali tu Ialah dengan tanah Dengan ayam tanah Begitu Ataupun sebenarnya Yang mula-mula daripada sekaliannya Dengan tanah Ataupun Mula-mula jurih gayang tanah, lebih tu ikut 6 kali dengan ayam yang biasa. Itu hadisnya. Dia kata sambung hadis tu wa iza walagat fihi al-hirr marrah. Dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing, maka dibasuhakan dia sekali. Ah ha, kalau kucing minum jilat ayam dalam bekas ini dia kata ayam tu basuh Biasalah lah, basuh sekali. Begitu. Baik dan ada beberapa riwayat di dalam sahih muslim maka satu daripadanya an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walagh alkalbu fi inah ahadikum falyuriqu thumma yaghsilhu sab'amara diriwayatkan daripada abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila menjilat minum oleh anjing dalam berjana seorang daripada kamu maka hendaklah ronggahkan dia ronggoh maksud apa cuanglah duduk dalam rumah dengar bunyi sorok-sorok sorok di luar keluar-keluar nak tengok ada anjing sebok dia duk jilat ayam yang kita duk urus tengah laman rumah duk sadah ayam nak buat air bateri kita eh dia mai duk jilat ayam tu kita nampak kita pun halau anjing tu halau dah halau satu basih halau kat pintu pagar tu air ada dalam bekas tu bagaimana cerita. Dia kata apa berdasarkan hadis ni dia kata fal hmm. yuriqhu maka hendaklah kamu orang-orang tuang buah air ada dekat le pakai lah. Nak pakai tak boleh dah air tu. Kemudian Maulah basuh bejana itu tujuh kali. Maknanya bekas bejana tu kena sama. Sama tujuh kali. Tujuh kali basuh sekali dengan air sana. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah itu, hadis yang hasan lagi sahih. Masalah. Ayah minum anjin, apa hukum bakinya? Ha? Apakah hukum baki ayah yang dia minum dari ini? Kata Imam At-Tirmizi. Dan sebagai hadis pada masalah tadi. Itulah hukum ayahnya dan berjananya pada Mazhab Syafi'in dan Mazhab Ahmad bin Hanbal dan juga Ishak. Kata al-Rubayya di dalam al-Um, pada bab al-Kalbu iyaliru fil-inam. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada masalah anjin jilat minum dalam dalam bekas berjana. Yang ni, yang tiada padanya dua kolah. Ha, syaratnya apa? Ayak duduk dalam bekas korang daripada dua kolah. Duduk dalam timba misalnya. Timba tak kena sampai dua kolah. Ha, ataupun duduk dalam besen, apa agak kita bubuh tengah lama rumah dan sebagainya. Ha? tak cukup dua kalah ayam sikit anji medut jilat perik-perik walaupun sekali dia jilat walaupun dua kali walaupun dia jilat sampai nak habis ayam dalam besian dan sebagainya hukum dia apa dia kata tuang buang ayam hadu ada tu bekas tu pisang itu jawab dia dia kata ataupun menjilat ia di dalam sesuatu Ataupun menjilat ia di dalam susu Ataupun kuah gulai Ataupun sup ekor dan sup giyabok dan sebagainya Yang tu, yang tu tambah lah tu tak ada Dia habang sup saja tambah ha? Dia kata ataupun menjilat ia di dalam susu Ataupun kuah gulai Ataupun sup Dia kata lebut tu yang ha? Giabok-giabok dia tambah lah Dia lebut tu tak kira lah Dia kata sama ada yang dia jilat tu air Yang kita tadah dalam Dalam apa nama Basin ke dalam timba ke apa-apa Ataupun hak Dia jilat tu puas gulai Kenuri Tentang kenuri Kita buat masak apa semua Begitu-begini Duk dalam periuk Tak kita pitus tak Kita dudukkan duduk ambil beras batu Bula beralih-beralih Tengok main lah Ni dia punya duk jilat gulai kita buat guna Gulai satu periuk tu dia penuh bak buat guna Nah halau hajin tu beralih tengok tak ada orang Dia mau dia buat pergi orang-orang kat ah, Haa jangan tu buat batai Tapi tak mengaji punya batai boleh buat Kalau tak mengaji dia boleh buat Ya halau-halau hajin tu dia beralih tengok orang tak ada Dia katuk tudung ajak-elok selamat Tak lagi kita pakai pica duk macam tu Kabut habis Habis semua jadi kabut Nampak tak boleh Dia kata dalam bak hukum ni dia tak boleh saya. Dalam bak hukum dia tak boleh saya. Hmm Bahkan kita ambil tindakan ikut hukum ni kerana kita sayang diri kita. Kita sayang diri kita. Tentu ingat balik ini hadis. Hadis apabila satu orang perempuan dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Satu orang perempuan telah dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi SAW. Perempuan ni nama Fatimah. Sahabat-sahabat ni bila dengar kata Fatimah ni, dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Nabi hubung kasar kata orang main-main, abang potong tangan. Dia ada banyak syarat nak kena tengok. Setelah diteliti semua syarat, ternyata memang perempuan ni mencuri semua. Dan dia tidak mencuri kerana lapang, ataupun kerana tak ada duit, ataupun tak ada benda nak makan. Tapi dia mencuri kerana itu kegemaran dia, dia suka mencuri. Bila dah Nabi siasat, Nabi bicarakan dia, Nabi jatuh hukum potong tangan ke dia. Sahabat-sahabat Nabi ini kesian tak ada Allah. Sebab apa? Satu perempuan. Yang kedua pula ibu tunggal. Jadi mengenangkan dia ni perempuan, patut pula tak ada suami, anak lagi dua ada dan sebagainya, sahabat-sahabat rasa amat tidak patutlah. Anak tidak patut dijatuhkan hukum potong tangan kepada ibu tunggal ini. Mereka bincang sama-sama mereka macam mana nak buat ni Nabi dah jatuh hukum dah Tak, tak ada siapa kau boleh pergi slow dengan Nabi Tolong pergi elok-elok dengan Nabi Tak salah hukum perempuan ni Pasal apa? Bagilah alasan berapa panjang pun Jangan hukum perempuan ni Pilih punya pilih Pilihlah anak angkat Nabi Bila pilih anak angkat Nabi Minta dia mewakili sahabat-sahabat orang -sahabat ramai ni Tolong pergi habak dekat Nabi Kata kita kesian ke perempuan ni Bila dia ni pergi mengadak Nabi SAW Dia buka aja mulut habak ke Nabi Aku mai ni dia kata sebagai wakil Kepada sahabat-sahabat orang -sahabat ramai Dia pun minta kalau boleh Kit Fatimah yang mencuri ni tak saplah potong tangan Muka Nabi merah pun Nabi maaf lah Ini hukum ni Allah punya Nabi pun tak ada ah Nak alam hukum Allah Nabi, Nabi ni satu manusia cukup istimewa, pun tidak ada oh, nak halang pelaksanaan hukum Allah. Bila dia ni mai jumpa Nabi, cuba nak halang dekat Nabi, bukan nak bukan nak bantah, bukan nak bukan nak dinoh hukum Tuhan, cuma nak minta pertimbangan daripada Nabi tak setbuatlah hukum ni kesian. Nabi SAW alaihi wasallam bila dengar dengar macam tu merah muka Nabi. Nabi kata dekat dia, hal ta'adda haddan min hududillah. Hang dia kata anak angkat aku hang gang nak melanggar hukum adat hukum kudus yang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Nabi kata hang anak angkat aku aku jaga daripada keci Aku bagi ilmu, aku bagi pengetahuan, aku bagi kefahaman dekat hang, semua aku bagi Hang besar dalam rumah aku, hang gama' main jumpa aku Hang nak langkah hukum yang Tuhan tentukan Nabi kata, tau eh, muka dia belain. Nabi kata, hang tahu tak, sebahagian daripada umat dulu Dimurkai oleh Allah SWT Semata-mata kerana mereka ni dalam nak melaksanakan hukum Allah Mereka pilih-pilih bulu -pilih kalau sekiranya orang-orang asyara, orang-orang besar di kalangan mereka, mereka lepas. Mereka tak hukum. Dan kalau sekiranya yang buat salah, ni orang-orang yang baik, susah dalam masyarakat mereka, baru mereka hukum. Mereka tak laksana hukum Allah secara sepenuh. Dengan kerana tu, mereka dimurkai Allah SWT. Hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tentu boleh faham benda-benda ni semua. Pada apa? Pasir tentu mengaji. Jadi masalah kita lah ni orang tak menajib. Dia tidak rasa bahawa dia sebenarnya sedang mencapai hukum Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hukum Allah dalam bahan jin jilat ni kena buat. Walaupun bulai, dia kata walaupun sup, walaupun makanan, walaupun banyak, walaupun apa, kena buat. Dia kata bila orang tanya benda ni kepada Imam Syafi'i maka jawabnya maka dironggahkan ayah dan susu dan kuah gulai dan sup dan sebagainya semua kena buang. Imam Syafi'i kata dan tiada boleh digunakan dia tak boleh tak boleh guna benda yang dah dijilat anjing ni dan lagi dibasuh bekahnya dengan tujuh kali basuh ha? Imam Syafi'i kata aku tak ada kuasa walaupun aku Imam besar aku tak ada kuasa nak ubah hukum Tuhan daripada hukum anjing jilat makanan, jilat ayam, jilat susu, jilat sup, jilat buah molat, aku tak boleh ubah sampailah sebesar-besar hukum aku tidak boleh ubah. Kalau sudah ditentukan Allah benda ni kalau anjing jilat kena kena tuang buang, kena tuang. Aku tak boleh bagi jawapan lain daripada tu. Dia kena. Dan barang apa kena ayak atau susu atau kuah yang dijilak itu sama ada kain atau lainnya. Wazif basuhnya kerana bahawasanya sudah kena Najib. Ya. Bukan kata kuah gulai itu tak boleh guna dah. Kita pi duk angkat kuah gulai itu nak cuah. Kuah gulai itu murcik kena kain kita. Kain kita pun kena sama. -sama. Itu dia hukum dalam agamanya begitu. Dia kata masalah ayam diminum anjing apa sebab Najib? Ayam yang anjing minum ni pasal apa jadi Najib? Dia kata. Syaikh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka terang terang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila anjing itu minum dia akan ayang dalam bejana maka najis dia akan ber, akan bejana itu sehingga wajib dibasuh tujuh kali bejana itu hanya hanya najis bejana itu dengan sebab sentuh ayang yang di dalam bejana itu kalau begitu jadi najis ayangnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh ayang lidah anjing itu. Kalau orang nak tanya dia kata pasal apa ayam tu jadi najis. Oh, duk tanya lagi ayam tu anjing jilat. tentu dah najis. Nu bekas nu, bekas nu anjing tak jilat pun anjing jilat ayam saja. Dia shot sampai ke bekas. Bekas pun nak kena samak takkan ayam boleh minum. Ah ha, itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Baik, tentu tuan muka muka sebelah. Susu dan kuah gulai najis di jilat ni Dia ulang balik Itu terus sampai bawah tuan-tuan Itu semua adalah ulangan ha? Ha? Semua tu Sampai bawah Tengok bawah sekali masalah Jilat anjin wajibkah dibasuh 7 kali boleh tengok Bawah sekali Muka 130 Bawah sekali Masalah Jilat anjin wajibkah dibasuh 7 kali ha? Kalau anjing menjilat kita kan ya, anjing kita pun tak sedar. Semua banyak anjing tu ada dia main main, main peremp, dia bagi di kaki kita sekali. Apa kita nak buat? Wajibkah bekas dia jilat tu dibasuh tujuh kali? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan pada hadis dan Allah itu dalil atas wajib basuh najis jilat anjing Tujuh kali. Dia main periaq dekat bagi kaki kita ke kasut kita ke apa ke kan Ada jin kadang-kadang anjing pelari kasut. Kan? Dia mai mai mai masuk dalam kawasan rumah kita, perap dia tokak kaduk dok pergi masjid pula dok. Dia tokak dia wala lari. Kita nampak nampak, bawa keluar terhib bagi kiang-kiang kena terhib, dia deloh balik katut kita tinggal depan pintu pagar. Kaduk tu kira nak buat berguna. Boleh dah kita ambil, dia pakai baju batu kaki lebut tu a kira boleh pakai balik. Boleh ke? Kan? Ha dia nak dia nak bincang pasal mana ni dia kata apa wajib basuh najis jilat anjing itu tujuh kali tanam mana kasut hadiah, hadiah jilat hadiah gigit itu kena sama tujuh kali begitu dan inilah mazhab kita dan mazhab Malik dan Ahmad dan Jumhur ulama dia kata ini adalah mazhab Jumhur ulama semua kata kena kita kena sama bentuknya ikut belakang lori babi lori mana kereta ha, akhirnya ini berlaku ini berlaku kita buat kaitan. Radik-radik-radik tengok. Allah. Merah ruik. Cik Luri tu kata tak guna. Tengok. Dalam tu kata tak guna tu. pro turun main ayam daripada Luri tu. Lepas tu kira tu mana? Kena sama lah. Ha. Pada apa? Pada ikut. Itu keputusan yang dicapai oleh jumhur ulamak. Semua. Majoriti ulamak mengatakan kena sama. Kena ambillah ayam tanah apa. Jowih sekali lalu. Lepas tu jowih lah dengan ayam berkati tujuh kali. Susah lah dengan tu. Susah Bila kata susah Tak boleh belak babi Kena buat satu peraturan Buat-buat ni Tak boleh belak babi Kau nak bela juga. Aduk satu tempat Tak boleh buat keluar babi tu Daripada tempat dia Yang sekirah Bila buat keluar tu Jadi susah kepada orang Islam Tak boleh Itu bahawa negara Islam Tak bolehlah Buat keluar nak jadi susah Orang Islam Tak boleh lah Han takkan nak bela Dalam kawasan han Han bela abis Han nak makan sekok Seorang pun Han melantak babi. Jangan buat keluar Yang buat keluar tu Menjadi susah orang Islam tak boleh macam tu. Ha? dan telah berkata Abu Hanifah memadailah membasuhnya dengan tiga kali. Ha? Imam Hanafi seorang dia pendapat yang syah, dia seorang aja, dia kata basuh tiga kali cukup. Tak payah sama sampai tujuh kali. Dia kata tiga kali dengan tujuh kali beza apa apa, apa aja. Kan nak jadi susah kita juga. Masalah basuh dengan ayam tanah ke dulu ataupun ayam biasa dulu. Kan orang kata ni nak samaq ni tujuh kali basuh sekali dengan ayam tanah enam kali dengan ayam mursi biasa baik hak sekali tanah tu nak mula kan nak duduk tengah kan nak duduk hujung kan hak ayam tanah tu kata Imam Nawawi tiadalah basuh dengan ayam tanah itu disyaratkan dahulu atau kemudian itu tak penting soal nak basuh tujuh kali tu mula dengan ayam tanah ke ataupun yang keempat tak lagi ayam tanah ke ataupun hak tujuh penghabis tak lagi dengan ayam tanah ke hak tu bukan tajuk yang nak dibincangkan yang penting basuh tujuh kali Dalam tujuh kali tu Sekali ngayak sana Itu yang penting Duk tengkang Ini nak tak mula ke apa-apa Ini buang masa Sama macam kita kek semayang Kita main-main masjid Ada seorang tengah duduk semayang Kita nak berimam dengan dia Duk jadi bertengkar pula dah Nak berimam dengan dia Dia nak cuit dia dulu Baru tak keber ikut ke Tak dulu baru cuit dia ke Lugu mana ke Duk bertengkang Kawan ni kata kena cuit dulu Baru boleh tak keber semayang Dia kata kalau kita tak dulu Kita duk bergerak tu tak boleh Seorang kata, kata lebut tu Ha, seorang lagi kacau pula Dia kata tak boleh Kalau hang tak tak keber. Hang cuit dia dulu Kira hang cacau dia duduk semayang Berdosa Haram dia kata Hang kena masuk dalam semayang dulu Hang dalam semayang Dia adalah semayang Cuit dia tak kira kacau Kulit dah jadi hak mana tu, Betul-betul hak mana satu, Beti -beti mana? satu. Bila buka Buka adalah kitab-kitab mereka -kitab Hak besar-besar ni Buka adalah kitab majmu Yang ditulis oleh Imam Nawawi Buka adalah kitab-kitab Apa nama iqna' Kitab-kitab hak besar-besar Tak ada pun perbahasan Tentang benda ni Tak ada pun Habib jadi bertengkar Sampai nak putih orang tengok ni Tak ada dalam kitab-kitab besar ni Dia yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita berimam dengan dia kita pi duduk sebelah dia kalau kita seorang pi duduk sebelah dia Allahu akbar dia lah kata kita nak berimam dengan dia tak timbul soal nak cuit dia nak apa tak timbul ulama-ulama besar tak bincang pun tentang masalah cuit ni kita hari ni pi buka tajuk perbincangan ni bertengkar sampai nak terbelit je mata nampak tak ha ni kadang-kadang benda macam ni timbul sedangkan dia tidak patut timbul sama dengan kisah ni dia kata kisah ni nak sama ni kena tujuh kali basuh dalam tujuh kali itu Sekali dengan ayam tanah Imam Nawawi kata Sekali dengan ayam tanah itu Nak dia dulu ke Ayam tanah dulu ke Terpulai Yang pentingnya Tujuh kali basuh Sekali dengan ayam tanah Imam Nawawi kata Terusah dia cakap banyak Benda macam ni Kata Imam Nawawi Ia adalah basuh Dengan ayam tanah itu Disyaratkan dulu atau kemudian Bahkan kehendak syarat Dengan salah satu Daripada tujuh kali basuh itu Satunya dengan ayam tanah Yang tu Dia kata ceritanya Maka dengan dalil beberapa riwayat yang bersalah-salahan. Setengahnya suruh basuh tujuh kali saja dan tidak sebut ayam tanah. Ada pula kawan kata basuh tujuh kali. Tak ada gaduh ayam tanah, ayam apa janji, basuh tujuh kali. Ada kawan bagi pendapat macam tu. Dan setengah riwayat pula tujuh kali yang mola-mola daripada sekaliannya dengan tanah. Ada satu riwayat pula dia kata apa? Mola ayam tanah. Lepas tu enam kali dengan ayam masif biasa dia kata lugut. Dan pada setengah riwayat yang akhir yang lain pula, dia kata, yang akhir ataupun yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Ada pula riwayat dia kata tak kedah, molaka tengah ke awal aku suka. Dan pada pada satu riwayat pula tujuh kali basuh, yang ketujuh dengan air tanah. Ada pula kata 10 kali dengan air tanah macam-macam dia kata dan pada satu riwayat pula sebut tujuh kali basuh dan bulingkan dia pada kali yang kelapan dengan tanah pula dah dia kata tujuh kali basuh biasa dulu hak kelapan tu di dalam tanah dia kata yang tu yang kata sama maka dengan bersalah-salahan riwayat itulah menunjukkan atas bahawasanya kait mula atau akhir itu bukannya syarat ha, maka ulama ambil kesimpulan oleh kerana riwayat yang berbagai-bagai dan ada di kalangan sahabat yang dengar Nabi kata ni, dia dengar, dia faham lagu mana ke, dia dia buat satu riwayat dia. Maka dia ambil faham daripada banyak riwayat ni, ulama ulang capai kata sepakat. Dia kata tujuh kali basuh. Mana-mana satu daripada tujuh tu dengan ayam tanah. Selesai. Dia kata, hanya riwayat guling pada yang kelapan dengan tanah itu, pada mazhab kita dan mazhab Jumhur, bahawasanya kehendaknya ialah basuh tujuh kali. Dia kata, dan satu daripada tujuh itu dengan tanah serta ayam. Maka seolah-olahnya tanah itu menempati tempat sekali basuh. Maka dinamakan dia yang kelapan kerana ini. Dia kata, ini cerita dia apa? Nak sama ni mesti tujuh kali basuh. Dalam tujuh kali itu sekali dengan ayam tanah. Cumanya mengikut pendapat Imam Al-Shafi'i. Imam Al-Shafi'i kata adalah lebih aula, lebih afdal mula dengan ayam tanah. Lepas tu enam kali dengan ayam bursi. Kemasa pingin bagi alasan apa? Dia kata alasannya ialah ayam tanah dia nanti jadi tinggal seluruh kacok. Maka kita ikut dengan enam kali ayam bersih, hilanglah kotor tanah tadi. Terus saya masalah. Begitu penulis saya. Baik masalah dia kata tubuh anjing najis kira. Anjing tu badan dia najis kira. Hak tadi kita dulu cerita ayam liok deh, berjedi pinjila ayam. Badan dia tu najis kira. Kata Imam Nawawi dan ketahui ulimu bahwasanya tiada fara, tiada beza di sisi Mazhab antara jilat anjin dan antara juzuk-juzuk anggota dia. Sama saja. Nama kata anjin ni, Najib Mughalazah. Maka apabila mengenai ayam kencinnya ataupun mengenai taiknya, ataupun kena darahnya ataupun peluhnya atau bulunya atau ayak liur dia ataupun satu anggota daripada beberapa anggotanya akan sesuatu yang suci pada waktu basah salah satu. Ha dia tak kira apa pun telinga dia ke ekor dia ke badan dia kaki dia ke apa kalau sentuh dengan kita dalam keadaan salah satu basah atau dua-dua basah. Anjing basah kita kering elok dia main serilis kita ataupun anjin kering elok tangan kita basah kita pi pegang dia ataupun kita basah dia basah kita kena tangkap basah dengan dia <tik> dia kan, tak kira apa dia kata yang penting salah satu atau dua-dua basah kena sama mana-mana anggota yang tersentuh anjin ni maka wajiblah basuhnya tujuh kali satu daripada dia dengan ayam tak ha, benda ni kelihatan masalah jilat anjing berapa kali bagaimana membasuhnya jilat anjin beberapa kali bagaimana cara nak basuh dia ini pula dia main bukan dia sekali jilat dia perang perang perang perang, perang, perang jilat ataupun main kirai pun anjin jilat satu bekas mana cara nak basuh adakah basuh tujuh kali juga sekali dengan ayam sana ataupun tengok berapa kali dia jilat sekali dia jilat tujuh kali kena basuh sekali dengan ayam sana dia jilat lima kali kena lima kali sama ataupun main anji ramai sampai lima ekor lu jilat periak periak-periak sekok-sekok jilat sampai lima kali lima kali lima dua puluh lima kali nak kena sama tujuh kali tujuh kali tujuh kali tujuh kali tujuh kali dua puluh lima kali lepas tu sama dengan kita-kita sekali lagu mana cara ni nak selesai masalah ni tak faham apa-apa benar ni kadang-kadang jadi muskil kepada orang kadang-kadang jadi muskil kepada orang samalah ada orang biasa tanya saya dia kata ustaz kalau kita bersama dengan isteri kita lepas itu kita tak mandi wajib lepas tu bersama pula lagi sekali dua kali dia bersama sampai dua kali jadi korona tak nak kena mandi dua kali kat dia kan okay? nak kena mandi dua kali kat dia kata mandi apa semua tahliarah rata dah selesai tak lak-lak dengan kentolak masuk mandi pula sekali lagi kata bagus ambil ngaji kat sapa kata buat sejarah tu kadang-kadang orang benda lukutu ni dia boleh tanya tuan-tuan dia, dia duduk sorang-sorang ni -sorang, duduk fikir kan ni kira dua kali ni eh, dia kata dia tak ngerti tak kata kat dia lah kan? Kan? Macam orang tanya Saya dah sebut dah contoh ni dulu kan Orang tanya Dia kata Ustaz kita ada ayat semayang Kita ambil ayat semayang Kita semayang ma'arif Lepas semayang ma'arif Sementara nak tunggu Aisyah ni bila potong kuku Bila potong kuku Potong potong potong kuku Jadi ujung kuku ni Kira hak baru lah Pasir hak tadi kita potong Jadi ujung ni kira hak baru Hak baru tu tak kena ayat semayang ni dia ada. Adakah kita nak kena Pilih ambil ayat semayang lain dia boleh fikir lagi tu Dia boleh fikir kan Sebab apa? Sebab dia kata abi ayat semayang ni Ayat mesti rata Pada semua anggota wudhu Maka Ujung jari sampai siku ni Wa Tuhan kata Ini anggota wudhu Daripada ujung jari Sampailah siku Ini anggota wudhu Baiklah ni Dia potong kuku Bila dia potong kuku Kuku hadut dah lah Kuku baru lah ujung ni ha, Ujung tu hadut baru Tu tak kena ayat semayang lagi dia kata jadi nak kena pergi ambil ayak sama yang lain ke dia kata Yang tu jadi masalah ke dia Dia tanya kawan dia Sama tengok bola kat malam ni Tak ngadi <laughs> Sama-sama tengok bola yang dia pilih tanya tu Kawan tu pun eh, dia kata Om, kecil, kan? Dia kata ujung kan? Dia kata, kan? kata, kan? kata hampir ambil lain lah Padahal lah Padahal -apa, -apa, -apa, dia kadang Korea kalah ke apa-apa Dia jadi lugu tu Dia tak hampir ambil lain lah. Jadi lugu tu kan okay sedangkan dalam Islam ni dia tanya baliklah. awak potong kuku ni termasukkan dalam perkara yang membatalkan huruf ada kita pernah jumpa kitab apakah hadis apakah yang kata potong kuku baca huruf ada tak ada? Tak ada. kalau tak ada tak baca huruf kalau tak baca bila ambil Azmi Allah yang baca apa sungguh juga ada tak? kata sungguh lah tak main tu masalah dia kan bagus tu Muslimin Musliminah-Muslimah yang dirah masjid Allah. Ini bukan masjid ni saja. Masjid mana pun. Dalam tempoh bola ni karut semua. Kan? Bukan kata masjid mana pun. Hak mengaji. Ceramah pun dia patah pirah lah ni. Puja tak guna. Ceramah pun tak pirah lah ni. Bagaimana apa? Bagaimana? Bola macam-macam. Kan? Ini masalah kita ni. Kan? Maka aku tak guna apa dia kawah hai ni tak tengok. hidup marah kawah hai nanya kawah hai ni. Sudahlah ummat kena marah pula dah kata. Kawah tak main tu tak kena marah. Begitu. Okey. Bye. Jadi kita tengok balik dia kata jilat anjing berapa kali beberapa kali bagaimana nak basuh. Kata Imam Nawawi dan jikalau menjilat dua ekor anjing. Ataupun seekor anjing beberapa kali dalam satu bekas. Dia jilat banyak kali. Maka padanya ada tiga macam jalan membasuhnya bagi al kita. Bermula yang sahih, dia kata memadai bagi sekalian itu tujuh kali basuh. Cukup dengan tujuh kali basuh. Mainlah sepuluh ekor pun jilat. Kita tengok-tengok pakai sekali sama aja. Tak payah bilang berapa ekor ada, berapa kali dia jilat. Itu dia bawa kereta keluar pula, dia kira-kira. Dan ni tak kenal. Dia kata. Ha, dan wajah yang kedua ni semua Tak payah bacalah Kita pakai hati-hati Wajah yang fahit Dia kata pakai sekali Tamak je bukan tu Ayam Tua Kemudian Tamak sekali Tamak sekali Maksudnya tujuh kali basuhlah tu dia panggil tamak sekali ha, Macam orang kata Tawaf Tawaf sekali Bila kata tawaf sekali Itu bukan maksud satu pusing Tawaf sekali Maksudnya tujuh kali pusing Tujuh kali pusing Dia panggil sekali tawaf Sekali pusing Tak panggil tawaf ni Tujuh kali pusing tu Baru panggil sekali tawaf ni pun serupa tujuh kali basuh baru panggil sekali sama begitu baik masalah Najih lain beserta Najih anjing bagaimana membasuhnya ni pula dah eh ha? bekas tadi ni bekas anjing main jilat tadi ni katakan mai buung pula berak masuk dalam bekas tu jadi cerita lagu mana cara nak cuci dia macam mana adakah nak cuci tik buung tu dulu lepas tu baru set lagi sama ataupun kira sama tu pakai klear semua lah kan? kan benar-benar ni bukan dah jadi masalah juga contoh kita kata dalam bak mandi wajib kan dia kata kita ni ustaz dia kata bila kita mandi wajib jadi saya lagi nak semayang kena ambil air semayang pula -lah. dia tanya dulu kan dia kata pasal saya mula tadi sebelum mandi wajib saya tak ambil air semayang dulu saya terus mandi je jadi adakah saya lagi saya nak semayang saya nak kena ambil air semayang pula dia tanya dulu kan jadi sedangkan jawapan dalam ugama dia kata apa dia kata bila kita angkat hadiah besar hadiah kecil terangkat sekali jadi tak payah hadiah lahuduh kita angkat hadiah besar tu oh, habis hadiah kita semua clear boleh terus bismayang lepas tu tanpa ulu tapi ada orang dia isi duduk alat ambil biar kali gila apa ha, dia apa dia kata is tak ambil ayat semayang. Dia dua orang tak ambil ayat semayang. Walhal mandi wajib itu sudah mengangkat hadiah kecil sekali. Dia sudah bersih habis semua dah. Dia boleh pergi semayang dengan sekadar mandi wajib itu saja. Kan? Ha, itu cerita. Baik, masalah dia kata. Najih lain berserta Najih anjing, Bagaimana membasuhnya? Kata Imam Nawawi, jikalau jatuh Najih lain. Ha, misalnya teh kucit. Dia sama dalam bekas hak anjing jilat tadi. Ha? Jikalau jatuh najis lain di dalam bekas yang dijilat anjin di dalamnya, maka memadai ilahat sekaliannya tujuh kali batu. Ha, kita dah buat cara cuci najis mukallaboh, dia merangkumi najis, najis si kucing tadi ni. Pasti najis si ni dia najis mutawasito, dia najis ketengah. Bila kita cuci cara cuci najis mukallaboh, hak najis mutawasito, najis mukafafaf semua tuhun habis kelihatan habis semua. Masalah. Direndam lama Sebagai ganti tanah Basuh Najih Hanji Boleh tak boleh Direndam lama Ganti tanah Basuh Najih Hanji Kan Rendam lama Lama tu sekirah-kirah Kalau basuh tujuh kali kira masa dia lebih kurang masa tu Tapi dia ni pakai rendam sekali ya, eh, Dia kira macam tujuh kali Tujuh kali basuh boleh tak boleh Entah Kita masuk rumah Kita masuk rumah baru Rumah baru masa rumah tu dalam pembinaan dulu mereka pasang dah, tile tak pasang semua dah satu hari, kita pergi duk melawat tengok rumah kita ni, rumah kita yang kita beli ni tak siap-siap, ni masa pembinaan tu kita duk pergi melawat tengok satu hari, kita masuk masuk tengok anjin bagus, menyaduk landing dalam rumah kita rumah dalam pembinaan, pintu tak pasang lagi, apa semua tak pasang lagi anjing boleh masuk dia masuk, dia dah duduk, dah hajah lantai, hati tile, dia ataupun dalam bilik air gitu, dia masuk peti tidur tu, dia punya dolena. Kita masuk-masuk peti oi. Dia dulu duduk rumah ni daripada aku. Masa tu kita boleh halau dia lah. Masa tu kalau kita nak sama, pun kita tak duduk lagi. Kita sama apa semua pecah beluh tak kira dah sampai ke kaki Selang sehari main tidur pula contoh. Oh, berapa kali nak sama, rumah nak siap lagi 6 bulan lagi. Jadi satu part time pula kita kerja Biduk sama rumah tu hari-hari Jadi macam mana cara nak buat Hisur ni dah setiap Dah setah lerah selesai Dah semua dapat kunci Sebelum Kita sama semua rumah Baik nak sama rumah ni macam mana Boleh tak boleh Kita bubuh satu layung dulu Dengan ayam tanah Habis semua rata Satu Lepas tu kita juris Dengan ayam biasa ni Kita juris sekali aja. Lepas tu kita tunggu setengah jam kita tunggu setengah jam Sekira-kira setengah jam itu Ialah masa kalau kita batuh lagi enam kali setengah jam Kita pakai sekali saja Kita rendah biar ayah duduk pergi lama Kita anggap kata ini kira enam kali Boleh tak boleh Dia ni, mereka ada orang Dia tikah begitu Dia akal dia duduk tikah Dia kata boleh eh Dia kata Kita jua orang lebih bagi sekali Sebab itu kita tunggu Tunggu masa kira kira Kalau orang baca enam kali itulah mata dia Kita tunggu mata tu Kita anggap itu sebagai Sebagai enam kali Boleh tak boleh Ayuhlah. Baik yang ni dia nak kata Dia rendam lama sebagai ganti tanah basuh Najib ini. Kata Iman Nawih Dan tiada menempati Akan basuh yang kelapan Dengan ayam semata-mata ayam Akan ganti ayam tanah Tak boleh Dia kata mesti Kalau nak kata pakai ayam tanah Mesti pakai ayam tanah Dan begitu juga Tiada menempati oleh rendam Begah yang kena Najib Muralazah tadi dia dalam ayak yang banyak tak boleh juga kita bekas timba kita tadi haji majilah dari ni majilah ayah minum ayah dari ni timba tu kita ambil kita pergi rendam dalam sungai kita rendam ada aku sejam kita anggap rendam sejam tu macam lah kita basuh 6 kali boleh ke tak boleh dia kata dia kata tidak menempati maksudnya apa dia anggap sekali dua sekali dua yang kena lagi 5 kali lagi tak boleh. Kira pi rendam tu, kira keliar semua, tak boleh. Dia kena juga bagi cukup 7 kali. Sekali dengan ayah tanah, 6 kali dengan ayah lain. Ayah tu mesti mengaliah pi. Mengaliah pi. Mengaliah pi. Mesti sampai 6 kali dengan ayah posit. Dia kenal betul. Jadi dalam ke rumah kita tadi ni, bila kita sama, mula-mula kita bubuh ayah tanah dulu sekali lalu, kemudian pakai getah nak tolak ayah tu. Tolak, tolak, tolak, keliar. Baru satu dengan ayah tanah. Lepas tu dengan ayat bersih Juruih bagi habis satu rumah Tolak sekali Tolak-tolak-tolak Baru satu Tak lagi eh pula Tolak-tolak-tolak pula Dua Dia kira macam tu Dia tak boleh pakai juruih sekali Lagu duduk bilang Satu Dua Kira-kira enam Tak boleh macam tu ha? Dia kata kerana benda tu tidak menempati Apa yang dikehendaki oleh syarah Kadar lama tujuh kali basuh Yang kita duk rendam tunggu tu Tak boleh Dia kata tak boleh pakai macam tu akan tempat tanah dia kata atas kaul yang asal ha, itu pendapat yang sah di sisi mazhab tak boleh begitu dan kata khil menempati ada satu pendapat lain dia kata boleh dia kata. tapi itu pendapat yang tidak popular tak tahu siapa kata cuma ada bunyi-bunyi kata boleh begitu dan lagi tiada menempati tempat tanah itu sabun ha, sabun tak boleh ganti tanah ha, tak ni kita ingat ni sabun ni nampak babi ni ha, sabun daya nama habun rambut berguduk maykala lain macam kata ejen daya ni kan? dia kata eh, daya ni dia kata lebih lagi apa nama tajam dia daripada tanah dia kata so aku tak nak pakai tanah tanah ni tradisional dia kata aku nak pakai yang moden punya pasal apa pasal sabun ni pun sifat dia biturgen sifat dia apa dia tajam dan dia membuang benda-benda posong dia kata aku nak pakai sabun sebagai ganti tanah boleh tak boleh tak boleh dia kata pasal apa? pasal ini keputusan syaraf syaraf kata tanah tanah Allah yang lebih mengetahui apakah kebaikan di disebalik ditunggu masuk dengan tanah begitu baik dia kata dan juga tidak boleh menempati tempat tanah itu oleh sabun dan juga oleh asnan asnan ni dia sejenis daud saya pun tak tahu tadi ni asnan saya terpaksa buka kamus pulak lagi Bila buka-buka kamus buka kamus arab baru jumpa kamus arab munjid Buka kamus Arab baru jumpa arah arab punya kamus Arab Melayu ni tak ada Kena buka dalam kamus Arab-Arab Ashnan ni Dia kata Sebenarnya bahasa Yunani Dia kata bahasa Yunan Ashnan ni Dan dia ni sebenarnya adalah sejenis daun Sejenis daun Daun pokok Dia kata yang orang dulu Dia nak guna daun pokok ni untuk nak basuh tangan dia Ha, daun ni dia jadi macam sabun begitu dia jadi berbuih dan sebagainya dia boleh mengeluarkan kalau minyak-minyak tangan dan sebagainya ambil daun ni gonyong-gonyong upak-upak dia tu dia jadi daun, dia jadi sabun dia mengeluarkan segala minyak-minyak di tangan ha, dia kata jadi kalau sekiranya kita tak tahu pakai tanah kita nak pakai sabun ataupun nak pakai jenis-jenis ni jenis-jenis daun yang mempunyai sifat sabun boleh membuang minyak dan sebagainya semua tu tak boleh dia kata ada kaul yang apa mesti kena pakai tanah juga begitu. Dan jikalau tiada tanah sekalipun atih qaul yang ataq kalau tak ada tanah pun tak boleh pakai benda lain sebagai ganti tanah. Itu pendapat yang asal dia kata. Dan tiada hasil basuh dengan tanah yang bernajis. Ha? kalau sekiranya kita ambil tanah, kita ambil tanah nak buat basuh tu, tanah ada TNJ juga. Apa ha, wow punya cerewet. Rumah kita ni laman rumah kita ni dekat tempat letak kereta tu anjing mati tidur kita halau anjing tu tengok basah tempat dia tidur. Makna kata tempat tu dah dah kena najis mughalladh. Nak kena sama. Nak kena sama pula pi cedok tanah-tanah ada tinjing pula. Mai duk kocak ada air pi juroh. Apa punya pak pandai punya kerja. Adik ha, kata kalau nak ambil tanah pastikan tanah tu tanah yang tidak bernajis. Ambil untuk nak campur dengan air nak juroh ni. Dia kata dan ini adalah kaun yang asal Ini kaun pendapat yang diterima pakai. Begitu. Masalah tak boleh faham ni. Saya baca cepat dulu. Eh, baik. Masalah. Membasuh jilat anjing di dalam laut. Ini ah, pula macam mana? <tuh> Wahai saudaraku. <tuh> Seperti satu orang yang belayar di dalam kapal orang Cina. Ataupun dalam tongtang Cina. Itu <-tuh> dia. Dia di kata agak. Katalah dia. ni pergi belayar Dia naik tongtang Cina. Tongtang Cina. Cina. Tentang. Cina. Dia naik. Dia bawa sekali anjing dia. Misalnya begitu. Maka kena kencing anjingnya. Ataupun... <tuh> Ataupun tahi anjingnya Ataupun basah salah satu daripada antaranya Dan antara yang suci Maka bagaimana nak membasuhnya Padahal ayam ada banyak Tan Tapi tanah tidak ada oh, Ni dia buat ihtimal Dalam pekak dia kata ihtimal Ihtimal maksudnya dia dia buat andaian Katalah lah ni kita tumpang satu kapal Kapal ni Cina punya Dan Cina ni dia buat anjing dia sekali naik kapal ni eh? Ini ada dorang kalau anjing hak jenis comel-comel ni, hak jenis bulu panjang ni bukan kereta awak naik tongkat. Dia naik motor boleh bawa. Dia naik kereta boleh dia bawa, dia bawa anjing dia sekali. Dud atas kereta, duduk atas motor. Ini masalah bila kita beli kereta second hand, kadang kita tak tahu. Kan? Tapi tak tahu dah la uga mau tak paolah. Kalau kita nampak baru tak boleh. Tapi tak apa pun dia jadi galah tu bodoh. Dia duduk salah, dok tahu kata owner kereta ni sebelum ni Cina. Jadi dia duduk jadi khalat kan kadang-kadang kita pakai baju apa semua elok dah pakai baju nak pergi semayang apa semua. Naik atas rita dia duduk saringat dalam kepala. Istahat tak kaituan jin duduk tani ke apa. Jadi dia khalat. Kita semayang pun jadi ganggu. Enggak? Jadi bila dah beli rita sekian ni, dia balut kosyen baru. Habis hidup sama bangku tu dah nak habis-habis semua lah. So jureh ayah tak nak apa semua. Jureh pula lagi enam kali atas kotian. ah kan orang sebelah rumah pun tengok dia kata tu yang ni yang orang tu kata ekstrim ni yang ni orang <laughs> tengok tu <laughs> dia kata jadi masalah Allah ada kat kita ni <laughs> kan ini masalah dekat kita ni aku kita tengok pula ni kata orang tengok hal nah, jenis macam ini ni TV boleh lepak dan sebagainya paduk kata dekat kita pula jadi kita bawa kita dah pada agama pula apa kan jadi nak hilang keralat dalam hati tu kita bungkus kosin tu pakai kosin baru Ha, jadi kalau tempat cuba bernajih pun dia dah berlapis lah dengan benda suci jadi tak timbul masalah pun ada kat kita begitu. Baik dia kata ni macam mana ni naik tongkang Cina tadi ni. Naik tongkang Cina kemudian anjing dia pido kencing berak dia atas tongkang tu. Maka bagaimana cara nak membasuhnya? Air ada banyak air laut. Tapi tanah nak cari tak mana? Janganlah selang duduk dalam laut pilu korek tanah bawah tu dengan kanan nak samak ni. Cina toki okay, tongkang ni pula naji kata ekstrim juga dia ni buat. Saya kata saya nak pergi ambil tanah di Tas Laut tu dia kata. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam al-um. Maka jika seseorang itu di dalam laut yang tidak dapat tanah, tiba-tiba dibasuhnya pada tempat tanah itu sebagai gantinya pada menyucikan daripada asnan. ada guna jenis-jenis daun tadi juga. Ataupun barang yang menyerupainya atau pakai sabun dan sebagainya. Maka padanya ada dua pendapat. Salah satunya, dia kata tiada suci ia, melainkan dengan bahawa menyentuh akan dia oleh tanah. Itu pendapat yang keras. Dia kata tak ada kok mana cerita pun sama mesti sekali dengan tanah itu. dia kata dan satu kaul lagi mengatakan cuci dengan barang yang ada ia ganti tanah itu dan syaratnya yang lebih membersihkan daripada tanah satu pendapat lagi dia kata kalau dalam keadaan macam tu kira barurat kira barurat dia kata maka dengan kerana itu dia kata bolehlah kita guna apa-apa benda sebagai ganti tanah tempat tu dia kira cuci kan tongkang besar mana Tengkang, tongkang kan anjing tu biar buat kecil, habis satu tongkang kita dengan mayang, dengan nak mayang nak apa nak susah kan jadi payah kita jadi boleh dia kata kalau sekiranya dalam keadaan barurat seperti itu apa dapat apa sama tadi dia kata tak apa tak apa apa nama dia kata dia kata tak boleh sebab apa pasal dia keras berpegang kepada nak hadis tadi begitu baik masalah najih enam kali basuh terbilang sekali dia kata kata Imam Nawawi dan jika lo adalah najih anjing itu darahnya ataupun sayi dia Maka tiada hilang ain Najih itu melainkan dengan enam kali basuh masalah. Misalnya, saya kata. Maka adakkah ia dikira enam kali basuh atau dikira sekali basuh? Bukan faham ke? Lorong lantai rumah kita tu anjing. Anjing ni sudah mati hidup. Anjing ni pula masa dia mati hidup dia cedera. Dia berdarah. Dia mati hidup di lantai rumah kita Kita keluar-keluar rumah tengok ada anjing. Kita hala. Halalah halal dia bangkit pun tengok bekas dia duduk tu ada darah dia. Yang darah ni kita basuh sekali tu ada lagi Dua kali kita basuh ada lagi Tiga kali sampai enam kali basuh darah tu baru hilang Baik enam kali tadi nak kira enam kan nak kira sekali tira -tira. Tentang kita balik kepada kaedah kita belajar cara membersihkan najis, Cara membersihkan najis. ni dia kata yang pertama sekali buang air najis, Buang air najis, Kemudian basuh sehingga hilang warna, bau ataupun rasa, ada budak-budak tanya saya, dia kata ustaz, takkan Najib kita nak tidur rasa pula, yang tu rasa kuah bulat, rasa yang dimaksudkan dengan Najib ni rasa bukan rasa dengan lidah rasa dengan tangan rasa dengan tangan tu, okey licin elok dah tak ada, dah bersergerai, ketui macam ada Najib tak ada, dah rasa, tengok licin elok tu maksud rasa Najib, bukan tidur peringat-peringat jilat, rasa oh, tapi tak boleh kata kat mereka, mereka confused lah kan dia kata cuci Najib ni mesti hilang Warna tak apa lah. Warna faham lah Bau faham lah Dan rasa Dia rasa semua Lepas tu takkan kukusat Takkan kukusat Dia rasa apa benda Dia tu ingat rasa Dia rasa legu, dia tu rasa Gulai dia Pedah ke tak Tak rasa Najib rasa dengan tangan Ni pun rasa juga Kita pegang rasa berutu Kita pegang rasa licin Rasalah ni Jadi Najib ni maksud rasa tu Rasa dengan tangan Begitu Baik, jadi la ni dia ni, ni nak cuci bekas anjing cedera mai duduk tadi ni ada darah. Dia cuci ni sampai 6 kali baru hilang darah anjing ni. Adakah 6 kali cuci baru hilang darah anjing ni dianggap sekali ataupun dianggap 6 kali? Maka dia hanya perlu dengan sekali air tanah aja selesai. Ha, itu maksud dia. Maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Dia kata ada tiada masuk kira dalam 7 sama sekali. Baik, jawabnya, tiga wajah. Wajah yang pertama ialah wajah yang asal. Yang ini yang betul. Iaitu enam kali basuh baru hilang Ain Najib itu dihukumkan sekali. Itu baru keras sekali. Maknanya selepas dah hilang dah bekas darah Hanjin tadi, kita perlu basuh lagi enam kali lagi. Ha, tadi enam kali tadi keras sekali saja. Baru diikuti dengan enam kali lagi. Yang enam kali itu salah satunya dengan ayam tanam. Dan wajah yang kedua Tiada masuk ke hati Saya baca Allah Kita baca abtama tadi. Wajah yang apa? Basuh sampai hilang Kesan darah tu Baru kira sekali Lepas itu baru diikuti Dengan yang kedua Ketiga keempat sampai ketujuh Dan dalam tujuh itu Salah satu mesti dengan Ayam tanah Masalah Dia kata Najih Babi Dan hukumnya Ini pula dia kata Cerita tentang Najih Babi Kata Imam Syafi'i Di dalam Al-Um Maka telah kami kata Pada anjing itu Dengan barang yang menyuruh Dengan dia oleh Nabi S.A.W dan adalah babi itu jika tiada ada yang lebih jahat daripada hal anjing, tiada ada pula lebih baik daripadanya. Faham tak tuan? Dia kata babi ni dua apa kaitanlah dengan anjing? Nak kata dia lebih baik pada anjing pun tak, nak kata dia lebih jahat pada anjing pun tak. Anjing dan babi sama dia kata. Jadi hukum yang berjalan ke atas anjing sama berjalan ke atas babi. Dua-dua ni masuk di dalam najis mughallazah dia kata maka kami kata dengan babi itu najis seperti anjing kerana qias atasnya ha ini dalam mazhab syafi'i qias dianggap sebagai maqasidur tashrih ah. itu sebagai sumber hukum dalam mazhab syafi'i sumber hukum Quran hadis ijma qias maka dalam mazhab syafi'i qias dianggap sebagai sumber hukum bila orang tanya apa hukum terlibat dalam dadah tak ada lah ayat Dalam Quran dadah tak ada Yang ada pun <tik> Yang tu bukan ayat tentang dadah Dia bunyi dadah macam dadah Kan <tik> Dia mengajar usul fiqh Dekat budak tiga tenang Di sekolah lalu ni Kan mengajar usul fiqh Budak tiga tenang Jumpa lah ni semua perbahasan tentang feka, tentang usul fiqh ni Kan Bila kita bincang tentang masalah qiyas Kan Sumber hukum di dalam mazak syafi'i Salah satunya ialah qiyas kita pun bawa contoh qias. kan kita tanya dia apa dalam quran ada tak ada ayat yang menerangkan tentang hukum melibatkan diri dengan dadah. Ada ablah seorang nakal ke ataupun dia memang dok keliru sungguh kita tak tahu. Dia kata fi'ana di mumaddadah ni. Dari drip budak ni kata. <laughs> Bunyi saja dadah. Maksud dia lain fi 'amadin mumaddadah aman amadi maksud iman as-salatu imaduddin imad maksud tiang fi 'amadin mumaddadah maksudnya dalam neraka tu dia ada tiang-tiang yang mumaddadah yang terpanjang-panjang tu maksud mumaddadah tu bukan maksud dadah ni kan ha, jadi dadah tak ada hukum dalam Quran tidak ada hukum maka dalam mazhab syafi'i dia pakai qiyas nak letak hukum pada dadah ni macam mana maka dia qiaskan dadah ni kepada benda yang mempunyai sebab yang sama ataupun dalam bahasa ni dia kata ilah dia mempunyai ilah yang sama apa dia ilah dia? bila ambil dadah jadi apa? jadi mabuk, jadi khayat apa benda yang ada hukum dalam Quran yang benda ni bila dia ambil dia dia jadi mabuk, jadi khayat yeah. uh, dalam Quran ada ayat tentang arah arah ni kalau minum dia mabuk, dia khayat maka awak ni haram oleh kerana dadah pun dia memabukkan dan mengkhayalkan maka hukum dia haram macam mana haram? minum haram ini yang kata qiyas qiyas adalah sumber hukum dalam Mazhab syabiyah dia begitu baik jadi dalam soal babi ni tidak ada nas yang sebut tentang babi ni tentang babi ni kalau pijilat ayam bekas tu nak kena tuang bang ayam nak kena samuk tak ada habis tu macam mana? Oleh kerana babi ni juga termasuk dalam najis Mughalazah Maka dikiahkan kepada anjing yang juga najis Mughalazah Maka hukum dia sama dia kata, Begitu Baik Kata Imam nawawi Dan ada babi Maka hukumnya sebagai hukum anjing Segenap perkara Semua bab sama macam bab anjing Sama Ayat kencing dia, tai dia, apa semua, kita sentuh dia, kita basah dia, basahkan dia, basuh kita kerikan, kita basah dia, kerikan, kerika, sama. Macam mana kes hukum yang berlaku kat atas Anji, macam tu lah hukum kat atas Anji. Dan inilah mazahat kita. Dia kata mazahat syafi'i. Dan telah berjalan kebanyakan ulama' pada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuh tujuh kali ini pendapat mazahat-mazahat lain. Mazahat syafi'i, dia kata sama macam Anji. Masalah, dia kata basuh dengan tanah dan kaisiatnya. Ha, macam mana cara pula nak basuh nak sama dengan ayam tanah ni macam mana kata Imam Nawawi dan telah berkata ashab kita bermula makna basuh dengan tanah itu bahawa mencampuk dia akan tanah dengan ayam sehingga keruh ini yang kata basuh dengan ayam tanah ambil tanah yang bersih bersih maksudnya bersih pada mata kita, kita tengok tak ada najis dekat dia, dianggap tanah itu bersih ambil dia buk di dalam berkehat ada ayam Okay. bubuh dia dalam bekas yang ada ayam bila bubuh tanah ni ayam dia tentu kurang kalau tak kurang tu bukan tanah yang tu pasyang pasyang biasa, ambil tanah bubuh dia tentu kurang maka tiada beza dia antara taruh tanah ke dalam ayam ataupun ayam cuang kat atas tanah, sama lah sama ada dalam bekas tu dah ada ayam lah, kita ambil tanah peruh buh dalam tu, ataupun kita ambil ayam cuang kat atas tanah, sama eh. dia kata ceritanya ayam tanah yang tu yang penting atau ambil ayak yang sudah keroh kerana tanah daripada satu tempat, maka dia dengan dia. Atau kita ambil ayak yang memang ayak tu keroh kerana tanah. Macam telaga, zaman lama-lama dulu telaga, telaga tak ada kok ni. Telaga tanah keliling ni kan. Ha, bila dia main musim hujan ke apa-apa semua, ayak telaga dia lagi naik susu, naik keroh macam tu. Dia keroh tu kerana tanah, ayak tu boleh guna. Ha? Ayang sungai pun. Ataupun ayang sungai yang tepi-tepi sebin tu dia ada tanah. Dia dah keruh. Kita cedok tu dia naik-naik keruh tu keruh tanah. Bukan keruh. Bukan kalau keruh kerana daun daun kayu apa tak mah. Dia mau keruh kerana tanah. Cedok yang tu itu dia anggap sebagai ayang tanah. Maka dibasuh dengan dia. Maka ada sental tempat najis itu dengan tanah. Maka tiada memadai. Kalau ambil tanah saja, pergi duduk sentar. Tempat yang kena ni tak ada ayang tak boleh. Dia mesti ayang dengan campur dengan tanah kan, oh tempat ni anjing duduk tadi berayak ni kita pergi ambil tanah, pergi duduk conyok tak boleh, dia mesti tanah tu campur dengan ayam, ambil tanah ambil bubur, ambil ayam ah jadi jadi ayam tanah, begitu baik, dan tiada wajib dan tiada wajib memasukkan tangan, sama dengan tanah itu ke dalam bekas, tak payahlah ambil tanah bubur dalam timba, duduk kacau pula, tak payah kacau lah, dia kata ayam tu dalam timba tu, ambil tanah bubur, itu sudah jadi ayam tanah Ha, lah duduk ambil cancah pula ninja menuduk dua bancuh tu eksperimen di makmal boleh buat abang nak samak ni dia tak kedu yang ni semua dia kata tak payah tidur kacau dengan tangan bahkan memadai taruh akan dia dalam bekas dan dikocok akan dia ha. ambil tanah pun goyang-goyang sikit bagi keruk ayah tu joy. dan disunatkan keadaan tanah itu janganlah dibasuh akhir sekali ha, ni mezab cepih ha, janganlah basuh enam kali dengan ayah bosif pengambil bibubur tanah Hmm, bagus bagi wekre Cerdik cakap dia ni. Sebelah rumah pula nak tengok. Yang ni bukan ekstrim ni. Ni badul dah ni dia kata ada butuh pula kat kita. Pasal apa? Penghabis dengan ayam tanah habislah ni. Ha ini dia kata itu. kalau buat tak salah. Cuma tak apa terdid dah begitu aja. Ya. Salah tak salah. Cuma dia kata disunnatkan keadaan Ayam tanah tadi ni jangan dibasuhkan akhir sekali tak mau macam tu dia kata tak serdik kerja macam tu supaya datang atas ayah yang membersihkan dia tu so, kita bubuh tan ayam tanah dulu kemudian ikut dengan ayam borsi borsi lah tempat kita nak cuci tu dia kata dan bermula yang afdalnya bahawa adalah ia pada basuh yang pertama dia kata sebaik-baiknya ayam tanah mula sekali lepas tu enam kali tu dengan ayam borsi begitu masalah bagaimana tuan-tuan bang kita baca Dan sebelum habis yang tanya arroh sebab kita jagang nak tukang kitab lain Ataupun tuan-tuan rasa benda ni perlu. Perlu. Ha? Kita turik kita ni lah. Ha? Kita turik kita ni. Tapi saya akan nanti langkah-langkah lah. Yang mana yang tajuk-tajuk yang kita rasa kurang berkaitan. Bukan kata tak penting. Semua ilmu semua penting. Tapi hak mana yang tajuk yang kurang berkaitan. Ataupun yang terlambat mudah yang kita tahu dah. Kita akhir baca lah. Kita langkah-langkah-langkah-langkah. kita -langkah -langkah -langkah. tengok hak mana yang perlu bagi kita. No? baik, ayak lebih daripada dua kolah di jilat anjing, ha, ini macam mana pula kolah masjid kita kolah masjid, dia main dua jilat, periak-periak dia jilat macam tu, macam mana pula nak ronggah pun ayak satu kolah tu kemudian kita nak kena sama kolah tu kan macam mana kata Imam Nawawi dan jika lo menjilat minum anjing dia adalah ayak banyak, ayak yang banyak sekiranya tiada korang ia daripada dua kolah, ayak banyaklah. lah maka tiada lah menajih ia akan dia ha, bila lebih daripada dua kolah tak apa lah, jadi kita tetap jadi najih dan jika menjilat ia, yakni anjing itu, di dalam ayah yang kurang daripada dua kolah. Ataupun kena makanan dengan ayah najis itu. Ataupun kena ayah itu ke badan, ataupun ke kain, ataupun ke benda lain. Maka wajiblah basuh tujuh kali satu daripada ni, ayah tanah niat tadi juga lah. Ha, kalau kurang daripada dua kolah jadi masalah. Kalau lebih daripada dua kolah tak ada masalah. Okey, ha, tapi sungai, tapi nak mandi sungai. TV, tengok ada anjin tu jilat ayam sungai tu ya Allah balik pergi ambil injin main nak pump nak sungai buang apa semua yang ni sangatlah ekstrimnya dia ni tak boleh kan dia ha, kena jaga juga benda-benda macam ni pun kita kena faham pasal apa pasal ayam sungai itu melebihi dua kala maka dia tak jadi najih dia tak jadi najih begitu baik dia kata yang ni lihat ada masalah ada panjang lagi <tuh> masalah najih anjin pada makanan beku ha, ni pula satu lagi makanan beku dodoi dodoi misalnya satu kawok dodoi dodoi yang dah beku dah anjing naik jilat satu penyuruh daripada belanga dodoi dia jilat sedangkan dodoi ni benda beku dia bukan benda sayang macam mana sedar nak ronggah dodoi tu dodoi tak boleh di ronggah kan tuang pun dia tak turun dia ligu duduk tegak dalam belanga tu juga dia tak boleh ronggah jadi nak buat gua dengan benda beku ni dodoi alu maskat kuih-bat kuih ada jenis-jenis benda beku ni benda kering ni benda-benda tak berayang ni kata Imam Nawawi dan jika lo menjilat anjin di dalam bekah yang ada di dalamnya makanan beku ha, contoh dua-dua lah dibuangkan barang yang mengenai akan dia dan barang yang dikeliling dia dan digunakan dengan bakinya atas cucinya yang terhulu ha, dia kata kalau dua-dua dia main jilat tengok tangan mana dia jilat tang tu pijadok buang tangan dia jilat tu nampak bekas-bekas basah tu dan keliling dia sikit sebagai berhati-hati sebagai berhati-hati buang sikit tu ambil lempah-pahak lain boleh makan soal lalu makan tak lalu makan soal lain lah. soalnya dari segi hukum boleh makan Kan ada kawan berada di rumah, dia kata, Tak pula Anjin dah main jilat, dia suruh makan ni. Kamu tak lalu, orang pergi saja. Bagi kawan lalu makan. Dia kira lalu betul. Pasal benda ni hukum. Benda ni hukum. Hukum ni dia kira benda beku, Tak mana hak anjing jilat, tak tu buang. Dan sebagai berhati-hati, hak keliling. Kawasan dia jilat tu buang pula sikit. Hak baki tu bersih, boleh makan. Pasal apa? Pasal dia beku. Dia tak melarat. ayat dia tu tak melarat ni si, kepada seluruh seloku apa dodoi yang ada dalam kuali tu. Baik dia kata sebagaimana hukum tikus mati di dalam minyak sapi yang beku. Begitulah juga hal ha, minyak sapi beku kan. Tikus bị mati setumpuk hang Cicak jatuh bị setumpuk santuk. Kawasan cicak tu korek buang. Hak mana hak lain hak beku tu tak ada masalah apa. Ah ha, tapi kalau jenis caya kena buang semua. Kena ronggak buang semua cuci bukan itu. Kalau kalau sekiannya tikus ataupun cicak lah Kalau anjing kena sama begitu. Nah, wallahu a'lam. Apabila kita masuk ba ma jaa fi su'r al su iaitu ba yang menyatakan baki minum kucing. Nah, kalau kucing pula minum macam mana pula jadi Soalan. Bagaimana cara sama bagi orang yang kena gigit anjing sampai cedera parah? Masa mana? Selepas baik cedera ataupun sebelumnya? Oh Dia ni anjing sudah bermain dah Habis daripada muka, badan tangan, kaki semua buka gigi anjing Macam mana cerita dengan dia ni? Cerita dia, dia kena samak badan dia Baik bila dia nak kena samak badan ni Masa dia cedera parah tu kah? Ataupun tunggu pergi-pagi esok baru nak samak Jawab dia awal-awal tu sama Mahathir dia. Kalau sekiranya tidak membawa motor eh. Kalau sekiranya tidak membawa motor eh. Kan dalam Islam dia ada raksa lah Dalam babak yang macam ni dia ada raksa macam orang tangan kesimin Lepas semua dia ada rusak lah. ha? Jadi cerita bagi dia ni Kalau sekiranya kecederaan itu Membolehkan dia kena ayam pada badan dia kan? Maka dia hendak bersama awal-awal lah. Kalau sekiranya Cedera tu sampai tak boleh kena ayam Tapi tuan-tuan, kalau cedera macam tu hospital pun mereka nak dressing Pakai ayam apa-apa tu juga Dia tak boleh, ni bila dah lepas dah selesai dressing Apa semua dia dalam tempoh nak kering tu Masa tu tak boleh kena ayam Sebab dia jadi lambat baik awal-awal kena awal-awal no, buat bagi selesai pun senang begitu nah wallahu a'lam ala. yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik itu silap saya kita tangguhkan dengan surah al dan Suratul asr alhamdulillah benar di mustajab kecuali yang ana tawassulullah Saya mungkin kena kursus antara 15 sampai 19. Mungkin 15 sampai 19. Hmm. Jadi daripada masjid taman Brown tu sampai masjid Badawi. Dia pakai bagi tahun tadi ya, Dewan. Mungkin. Jadi kalau itu pun bermuah kita sekadirah lah. Dia pakai jadi kita ada di kosong jadual semua tak ada di khusus. Ah oh, jadi dah ni kita pergi ada dulu kita akan beritahu kemudian. Lah. Kalau kata kena kursus kita bincang dengan masjid-masjid yang yang kena lah. Macam masjid Taqwa dan masjid Badawi ni. Kalau dia pernah genjak P22, 26 ke apa ke semua kita bincang kemudianlah. Dah setelah, setelah pasti kena kursus ataupun tidak. Ha, jadi itu saja untuk makluman dulu. Allahumma salli amal muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tebaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajum'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdayi waafini anhu wa yukafir mazila Ya Rabbana laka alhamdukama yanbadi bijaladi wajihikal kareemi wa azim sultanika Radina billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan wa اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا صراطا المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما